اجتحادانا بی قوة ان عمل بی مافی ہے کم کتابی چی دل در کرو احکام دیا احکام بانی عملو کئی وزگرو مافی ہو یاد کی آغا چپا دیکی دیکی سدی اغزدک کئی عملو کئی لعلکم تتکون لون خامخواہ تازو ایرگ دلانا بیا ووڑی دی تازو پس دینا کنوی میر بانی دللا پو تازو باندی او رحمتہ الله نوے بتاو سو دتاوانیاں نو نہ د تولی یوا ذکر شو دویم ہیلی او بانی ولق الذین تعلمون الذین اتذم منکم فی السبت یقینا فی جندل تا زاکان لرا جزیاتے کو دتا زنا خالی پرواز خالی پرواز بانی زیاتے کولا نوې مونږ رايتا شي شادو ګانز ليله خالي روز, روز سر د عارف کې په تفصیل راشي رب عزت او امتحان اغته دا خالي پروز پر تاسو د مايان وخار بنه کوئی ناغي هغه کلی کې پات کې دل چا هغه کلی سند غارته بالکل نږدې نه چې خالي روز بچوا نحیتانم شرا میان بدا چې سربسربا چينا چينا چينا میاں دا چې برباخ کاری دو او چې خالی روز باندې وا نه بیا دې مې વાળه څنګه کو نه نه کاری دو دا رب ل عزت دا غو دو چې خالی روز بچوا نه میاں باختار شو سورته اراف وګورې دو التا الله ذکر کوي ځم خالي روز باندې وا نمايان باغ شو خدا خالي روز باندې وا نو بیا مې نه څنګه کډه سورته اراف التا الله ذکر سلو رش په وَسْأَلُوا مَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَازِرَةَ الْبَحَارَ اگر کلی تو گورا تاپوسو کاتو دوینافو بارد آگر کلی چوانی زید دریاب از یا دونفیل صابتو از تاتیم حیتانو یوما سبتیم لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتیم خالی روز نیشته نمائی نومی نیشته در لائم تانا قصده نو دری گلی شوی یو دل اغی خالی روز بانی اخکار شروع کرده اغی داشتی خالی پر روز با ابو بوتری نو لانج حوز بجوکو ابو بالتی ساری کرده نو ابو که مایان بلدو روز بانی بلد اغا مایان بونی سو اغا مایان <coughs> اگه میان بونیسو نو دا دا طریقه واد یا چاردام ته برکین آستو چاردام تا چو چاردام تا برکین نو معی بر آغی نو دست پشا بیو گردو حالا که داولی پخپل چراشنو خیل دخو ما خو نیوله نرکنه نی دخو پخپل راگی باشوی دا آغی چل والو. دا پخپل وی راگلی بخپل چرای شنو هغه خیر ده ساوغان یې کړو ساوغان دې چې غوخه نه نو شریاد پاز غوخه بره پکه مور کو بخپل راغده نو خیر دی اوری پپ پپ خپل خیر ده نو یو وډه لا اږي دغه کار او بل اډه لا د شیخو تانو وای اږي وی هر څره کار به کوي منځله خپل مازغه کړو خپویږي عقلشته نارواکار کوي منځ سره خپل ما ازګه غورو واذ قالتم ما تم نوم لمتا جن قومانو الله موليكم او ما زبون ما زبن شديده چاچ بيان وکړو څه زور رد شريه خا عقلشته خت عالمشته احنا دين ولي نه مني کی اوري مسلي کیږي دې عمل نه کنه سره خپل ما خپل کار بتي او دریم اڈالا د مبلغینو وا اگر دو اڈالی چا غیبا دا غکار کو او خاموشی اختیار کرے وا اللہ دا اگر نشادو کان جو کرو اگر یو اڈالا اللہ نجات ور چا بیانی کرو امر بالمعروف نائلن من کر کرو مبلغین جماعت اگر الله نجات ور کرو فقلنا لهم کونو قررتا خازینو اوی منگا دویتا شیشا دوگان زلیلا خاسین و مبعدین و بیر لیر باید رحمت دلانا خاسین و ساغرین و زلیل و خاسین و زلیلا زلیلی شوا خاسین و مبعدین و دلان در احمد نم باید یو دری روزی کوئی جوندیو بیار فقلنا لم كنوا قراداً خازين اجتهورا ولا کدا هیلا وليکې پښې وکړه هیلا جائز بناغن نا الله شادو کان تل جوړولای یو هیلا د اجر یو سره د ناروانو بچکې ناروانو بچکې لکه دوکسانو جاګل یو یو تبدوی بلبل تبدوی په کې صلح کوله مزګې نو تا توی زیدو زقو عمر وجنم عمر وی زید با نو تا عمر توی زیدوی دا زمان مشرده زده دا احترام کن عمر تا وی زیدوی چی دا زمان مشرده زده احترام کن دا رو دیوی دا پار دا دا دو مسلمانانو نو دا جایز ده دیتا حرام حلالو لیش دا جایز ده دنگی و سر روان ده که اپک راقسته زید عمر پسی روانده زید ظالم ده عمر وجنی تا لیده ده ده چه عمر مخی روانده تا را تپوز گی عمر تیرو تاولی نتا عمر ده نتای عمر خونیش ده په دیلارو نده تلی مقصد استاده هاو چه دا غمر مظلوم ده زید ظالم ده توپک بچ پادشی دا جایز ده دلتا حرام ده نده حلال کره پرده شیر نده حلال کره خوی یو, ز... یو مظلوم ده ظالم ده, ده بج کره دا جایز دار پشوی دلسی کلا کلا دروبو خزی لهم جایز شی پشوی خزی وائی خلانه جوڑا را را اوائی او لا جوڑی گی ماوی لا توپای کی جوڑی بیا را شی بیا جنگی وائی بیا قارخانه خصوصا تا له گی پو لغوان انتظارو کار پشوی دا خزی نز جنگ نزان بشکی نو لگ لگ دروب پاکی وائی نو جایز دی پشوی تو بزان لما سی بد جوڑ <laughs> دا حلال حرامول نوه یو پردیشه اغطا حلالول که حیلاو پا بانه بانی دا وی کمزاگی جایشوه دا چا جایش کرو <laughs> دوڑای کری و دوڑای ریجی پخی کری لوی لوی خانکونی که ریجی وای چولی ریجی وای چولی وی خوراییو <laughs> ناغی خورا وی بمونگ مارو شو دا ماه صدقه کری دا دا طول بخورایی یو کول موږ څنګه کول دا خدای ګینه نو یبس بیا دا شوکې دا صدقه لا مات راو به کوي نو بیا خپلم کرین دا صدقه زه خړې نه شم زه وی 1000 تا در بخلی بس وی دی موږ راو به تا کې نه لاندې د ځکا ټرو په یخی اوس دی موږ راو به لره زه ګوراو زه لا خدای نه کوي آری د زکات نظان بشکول را پیل شروع کړو زکه زکات الا لازم کیږي چې حاولانه حاول شي کال پیټر شي نو چې زکات روپۍ نو سړیبا خل له ور پړي چې دا روپۍ ټول استاشوي ښا تمالک شي نو چې یو لسمای سي پیریږي نو خو به وي دا ټول روپۍ استاشوي ښا تمالک شي چې کال پیټر نشي شي چی زکار نبج شو، زوز دا سمکار دے، و حرام حلال دا اللہ حقوق پامالکے دا حیلت آوکڑو، موزنی ندی کڑی، روجی خوڑی لی دی، قضاگا نکڑی دی، اُس دی سابن راغست دے، گوڑی راغست دے، و دا مال قلیلہ و خداع کسیرہ ماتات در بخلے دے، موزنی طول تا سمتر اوکڑو، و شرمی دلیا داستادا کار دے کار آبا خلق آری جمللات با خدا تجویز علاق رواستو مخلوق سره ټول لین دین برابر ساتھی سلو تسلوائی لسو تلسوائی شلو تشلوائی او خدا سر طالت اگی جو رکرا با خدا تجویز علاق رواستو بازی زیونی که طریق دائی چی دا اسکا چی رواق لی نو قرآن ام بی او لانجی گڑا سابونونا روپای شواری تب بوایچی بسو اگا استاعت اغزائینا جنازی اغزائینا درمانو مجھتے چاگه غنمی او دکانداریو مجھتے چاگه کی کتب خانه ده سابونو مجھتے ملتن جو او قرآنو پیغه پا دی سواک کی طریقه چې استاد مळ्या کې نه قبيله نو الته هغه دم لا یو دا تکلیفوم ور کوي دلته چا ما یو خبري الته غتول سوز راغلي یو ستاسو مخ ته کېږي نو اغن بیا چت کې نه بل بلته کېږي اغن بیا چت کې بلته کېږي چا هغه دم نه تاسو وکړو چې ته یو استاد جان ته سو وایې وې زه استاد چې ته قسم په دې قران باندې چې دا سره مرده کنا نه او جی بالکل مرده کې شي نو دلته اون نذبیا خپل ور کما تسوګنو کچلاړی مرده کنا او یو زما سوګن به قران دی مرده کښې کنه دی بل ورکا زه وی دیلو سوګل ورکو چې دی مرده کنا اری و شرمې دی لیا دا د الله حقوق دا سپامال کړ دا کومه طریقه و چې د مزر روجه ته ساقد کې په هیلو په بانو باندې اغین الله چې زګان نو شکرې او حدیث کلاجی دا اومد با کارونه کئی اغا کارونه چکم کارونه با اسرائیلو کرو حضوان نال بین ناله خپر خپر پاسی بروانی قالب پا قالب اللہ جمعو سا دی دا, دا اللہ حقوق پا مالکور پا را حلید کم زر جا شوی فجالنا پس منگو گردولا دیواقی لالا ازمائش یا عذاب عبرت یا عقوبت اغزمانی خلقو لارا او رسنو لارا یاد اغزمانی خلقو لارا او پند پارد پلیزگارو و ایس قال موسیٰ علی قومی ہو کلا چوی موسیٰ علی سلام اخبر قومتا یقیناً اللہ امر کئی تا استا چه زبکی یا وغوا اللہ امر کئی چه وغوا زبکی دا سواقیوا دا مفسرینو دو قول دی بعض مفسرین رحمهم الله فرمای اصل کې یو سره ولګې دا خپل تروز یا ترځي مالدار او میراث نوې واجو د پالګا تر کې جماعته پادشي چې وی واجو بیا موسی علی سلام تا داوا وکړو یزما د خپل چا وجه له اوقاتل نه معلومه نو موسی علی سلام هغه تی وی یو هغه ځبه کوي نا غواسا اندامن رواحلی دی مدل را اخلاس کئی نا غی اوز غواس اوکره نا اندامن رواحلی مدل را اخلاس کئی نو قاتل مبتول بیا پاسی دو و اختل قاتلی خو ابیا مر دا واقعی غبتا پدی جوش شو لیکن دا قتل واقعی او گوری حس تلی دوا ویایم آیت چه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَارَاتُمْ فِيَا او غوا دا غوا خبره دل تده ویش بیتم که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او مسلح دارا خبر واحد حدیث راجی اغسرم نظم د قرآن کریم نشه بدلی ده ترتید دو قرآن نشه دا خود مفصلین قول د چطح حدیث کنه د قتل خبر ورس کلا ادوغه خبر مخ کړه انس څنګه لازم دو قران او توقال د مفسر بدلایتا بل مفسرینو کې مفسرین دا قانون کوي لکه مدارک او کبیر ذکر کوي اوا ځبقول کوي سلویخ کال تیږي سلویخ کال مو صالح اسلام یغواز دا کوي ورګه قومي سم لکه منزوري اخلي خس منظوری ہو شوا، ورگا نا سنو دکیو منظوری کهو، ورگا جرگا کهو، ورگا داسبه کهو، نا پدی خبر آتارو که پنیز که سلوی اخکاله تیجو، نا سلوی اخکالو پوری مده دوسه پروتو، نا دی وجه نا، حضر الشیخ القرآن رحمه الله فرمائی، دا واقعات یوندی دا دو واقع دی، دا قتل خبر زان لده رسته، از غوا خبر ازدان لده مختی؟ ازدان لده خبر ازدان او سوال ده رازی چه رب العزت چې عمرو کرو چه دوی دو غوا زبا کی؟ وی آقی وجه ده اللی یوحوی نم عبوده هون دوی دو, دو غوا پرستش کولا نو رب دا فرمان راولی و چه دوی دو, دو, دو پخپل لازمان یه غوا حلال اکی چه دو غوا دا یه را دو دو دو دو زرن اوزی زکر اسرائیل سره بن اسرائيل صابينو سرا فرعنا و سرا پادشيرو نو فرعنا تابينو اغي دستور پر او اڤا سور کې برجاسور کې خو یې نه پزل پخیدو نو دا غي شکل د وې شکل یو برابر دی د غوا احترام غوا عظمت د پر ځړ کې نو موسی عليه السلام ته الله فرمایلی چ دې دې د زلنه د د عظمت خو محبت لري شي او جو غالي زبکی نو موسا عليه السلام وی قال اجر وی موسا عليه السلام فلقوم تا يقيننا الله امر کایتا استا چه زبا کای او غوا یو غوا لکای بقره تن توین د تعمیم د هاریو تی وی داهنی دی تور اسپنا زړه او لویا زوانا نه داهنی دی ان تاسو ابو بکره زبا کوي او لیکن د الله په حکم کې تاخير رايش نه خبره ሰپتي نو وی دوی اتاتخزونا او زوا حياتي سه مونږ لاره پټو کوثار خدا ټو کې مونږ سره کی غواله تو کوله لولیش او اپ تبت نو وی موسی عليه السلام بناوال مل سره چې شمندنا په ون نووی دی وغواړه مونږ لره د خپل ربنه یوبایلنا ماهی چې بیان کې مونږ دا جستن راغوا په تبار دو مارو او مای کې بسنګي نووی موسی علی السلام شاند خبرې راړي چې وای الله دا یو وغواړه نه دا بډای نه زوان نه بډای نه او نه زوان نه چې بډای هم نه دا زوان هم نه درمیانه دا په مجر کې لوګي بزوګي نو قیمت کې ګران نشوځره قیمت کې ګران نشوځه ورې به مشورکو ای سملای د منزوریه حل سينوټو ممبران کې مانی کنه مانی مشورکو نو وی دیو غوا مونږ له خپل رامن بیان کې مونږ ته رنگ دې دی رنگ به څنګه یی تور به ک زړ به ک سپین به وله کا رنگ سره څرګار ديستا مالا کپڑی را را رو کپڑا را رکنه رنگو نو دسمت لاغو او دنو کول دا پارا باڑی دی نوی موسا علی اسلام شاند خبری داره وی اللہ یقین اندائی اوغادا تک زیڑا فاطع اللہ خالص دے رنگ داگی رنگ خالص دے تا سرر ناظرین خوشالوی ورتکتون کی چڑیر زیادا خستا دا چې سارمن کې خایس ډیر نو په میله کې بیا د قیمت اقیمت نور زیات شو دا لا خبره کرا مشوا نو وی دیو غو امر له را د خبرربنه چې به ان کې مونږ ته څنګه را په اعتبار وکړو کار څه کوي اوسم ګاړې کنا جوتی دا کنا او, او ارټي دا کنا نوې موسی علی ان البقره تشابه علينا یقینا دا هغه غړوړ شوې د پم باندې او یقینن مونږه کو خو خدای لار کیو نوې موسی اسلام چې د پرده وای الله یقینا دا یو غواړه لا زلول تسير الارض ندا زلیلا چاړ یو زمکا ندا جوتی جگړ یوتی جوتی ندا جگړ یوتی وَلَا تَسْقِلْ هَرْسَا او نَا اُبُوْكَي بَسَالا یعنی ندا آرَتی جوتی ندا جگاری اوتی آرَتی ام ندا نو داست خواه یا خوبا شونق والا سڑای بساتی چه دیر شونقی ده آوری سو شونق ساتی و چرگان و شرمی شونق ده نو دا شونق والا چر قیمت دیر ده فاشوی کولانگی و دوائی دتو اس قیمت دیر وقت دو فراق بایی یا بنایی خدا شوقی شده کنه آوری مرزی توکو را نارم باید کور روزو پلاسی که لبایده ولی ویزانی ستره که تصویح ولی نگرده ویده بایده شوق دنو آوری زو شوق کو او سر روانی یرا گلدانگ ساتم ویده سی جو که دا زمان شوق ده او شوقی شده چه خرسه نمیخه چه دا پشن زرکی گی نو شوقی گلدانگ پسلیخ زرکی گی زو دا دا دا دا شوق خلاف دکارا یا دا سی چه نا آرد او نه یه وکئی نو دا سی یا پا شوق والا یا دا سوک ساتی چه نا دا آغا آرد او نه دا آغا ازمک اشتے او چې غریب ته ضرورت رازی دیوشی نو سو پر جا خپل کورنی پروکڑشینوار کئی گورا خبر سخت شوا تاخیر یکلو دا اللہ پروکم کې نه خبر صفت شوید. پاکستانیانو در تاخیر اکڑه در رب در قانون پر رفاض بانید. خبر صفت شوید. و یه را قومی اسمبلی خوز منظور کرده. خوز در بل اسمبلی در قصد دی که نه منظوریگی. ولکا در منظور کرده اللہ پاک را لگره. او که تاخیر کوئیو نه خبر بر نور صفتیگی. در فلانه بر منظوری که نه منظوری. خوز سیند در خدای قاری فا منظوری که چه اسلام اللہ را لگه ده قرآن ها. ممبر بسه ای چه منظوری مصال ها چه سوکی نه منظوری منگ ته مخامه که چه منگ ده کلمه تنو بازه پوشوی اسلام نمانی نه واج نه بکنه واج نه او دیواشی یراج دانه چه خلق تیزه یو او منگ واج نه سوک اسلام نمانی نه منگ بے واج نه اگه کافر, کافر ده منگ بے واج نه چه اسلام نمانی کاغدار چاز بیره خوش اسلام خلاف خبر کې نمون نبریدو مسلمات اللہ شیعت فیاب نووید لا زلول انتو سیر الارضا نداجو تی ولا تزگلار سا ندارتی مسلماتو نو روغ موڑداد و عیوبو نا عیبو یا مسلماتو من العمل روغ د عملنا حیث کار نکید لاشی اتفیا نشریز عیب پاغی کے نوویدی اوسو رالیت بلحاق پپورا بیان دا مطلب نا شو اوسو تا حق را را مخی باتلو نا نا اوویدوی اوسو رالیت پپورا بیان فزبہ ہوا وما کادوی افالون نو دوی زبہ کڑا گوا او نو دوی داکار کونکی کون نا خودیر مجبور شنو فذبهوا و ما كذوا يبلوا کوې نه شیخ القران رحم الله عليه قاعده په پښتنو نه دي ځکه په منفي باندې داخل شي نو قاعده معنی د مثبت ورته معنیفیه ده قاعده اوس په منفي راغره معنی د مثبت نو دې دا کار کوم کی وه کړه دې د مجبورای نه اځه په مثبت بنرای شي قاعده نو بیا دې د منفي ده نه معنی وکه نونه نو جمکو و کومب و ما کاذ نو نو دویدا کار کوم کی هیڅ چا نه منظور ولا اوری کوډیر مجبور شوې رب العزت ارباب حکومت مجبور کی چې د الله صحیح قانون جنابي کی و ما کاذ یا فالون نو نو دویدا کار کوم کی اوسو کو رب العزت د قانون د نفاذ لپاره کوشش کړي هر سوک چیوی اللہ دے والا توفیق او در رب العزت در قرآن در قانون منکول کوشش کوي نو کدر ہدایت قابلی نو الله در ہدایت ور او قدر ہدایت قابلنی در رب العزت در وی خوبا شی طبا و بربا چی در ملک داقا کافرون و او در مسلمان و ملک در چی سلامی قانون منبین را شی وما قادو یفعلونو دا کار اداکار کې اس واقع دو ذکر شو درهم قتل دا انفرسو ویز قتل تم نفسانو فدارا تم فیا او کلاج تاثو وجلی اوتانو فدارا تم فیا اختلف تم اختلاف کرتا سپاگی کی یوی دو وجلی دے بلوی دو وجلی دے یا مدافع تو کرتا مدافات کړتا زپای کې فداراتم فیا والله مفرجمه كونتم تکتمون او الله وې سن کې داش لراجي تاسو پټاون کې خپل نذري بو بي باجيا نوې مونگا اوه هاي دي نفصلرا و باذہ تا د دې نفسرا او ثواب جذربو ضمیر مذکر شو او ها معنس د نخیر د نفس ابن عاجبل رحمت کافی ته نه د کتل هغه کې شپل شل موانثه سمایز ګرګړي هغه کې یو نفسم ده, ده, ده نفس کنه او نفس موانثه سمایز د ضمیر د مذکر او معنس ور راځي کیږي داسې ښکار دی نو کلاچو وجلتازو یوتانو فددارا تنفیا فستاسو جگر اکڑ باگئی کی اختلاف اکڑو فپل نظری بوو بی بازیا اوی منگا او آحای دی نفس لارا فبازی ساد دی نفس مطلب دا حد دا یو سر مر نو بیا دعوی اکڑو موسیٰ علی سلام تلاو فرمائل بس دغه دمڑی لا سخفا یو بل راخلاز کئی راخلاز اکڑو ویو شو جندې شو او خو بیا مرګ دا دې موه که شو پرځ د مرګ د جندي کېدو دېم دا دارنګه جندې کې الله مونږ لاره او به خیت استقبل نکي خامخاته استقبل نکار واخلی لعلکم تعقلون خامخزان پوغې تعلمون لعلکم تعقل تعتبرون خامخاتاس عبرت واخلی عبرت واخلی وی بیا صف شو زون استازو پس ده دینا ندا زلونه لکه د گٹو جی او اشد و او ابحام مخاطبی نو لارا او ابحام پر راجی ابحام مخاطبی نو باندی لکه اگا ابولاسوه دو آلی اغشیر کے راجی احبو محمدًا حبًا شدیدًا زمین کوم محمد علی اسلام صرح مین سخت و عباسًا و حمزت او علیًا او علیًا ابحام کئی پو مخاطب بانی محمد علی اسلام صرح و عباسًا و دارنګي اباس سره حمزه سره علی سره ايحاب په مخاطبينو او اشد قسوا او يا او په معنا دا واو فیاکل حجراتی واشد قسوا در ژوند در ژوند علاقه ته غټو دي غټي او واشد قسوا یا دین ساخو یا او پو ماند بل بے فی اکل حجارہ بل اشد و قصوہ گٹا لاسکے گٹی نڈیر ساخدے ویش گٹی نڈیر ساخدے زکا وَإِنَّ مِنِ الْحِجَارَةِ لَمَایَ تَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارُ یقیناً بازد گٹو ناغ دی چی بائی گی دارن روان دی نہرونه بهږي وای نمنها یقينا بعده دا غټونه غدي چې چوي پس وزي دا غینو وګو آیتهن بعده دا غټونه غدي چرغوري دیګری د الله نه ننه چرته ورغادي دی انسان هغه چرته استا د الله دی یړنه استا د چرته وښه توې جوه حدیث ګرایي اغه اسرګه نڅوخه توې شوې را د یری د الله د ولاړ وژنه دا یې هغه بدن چې دغه وینيستاس که راغلي د الله په دین په جاهد کې پهتال کې نو رب عزت اور کې له وځي کوي اغه تاس کې او هغه تاس کې دی ویني نو الله اور سره نه وځي کوي واینا مینا علماه بده من خشت الله او نه د الله نه خبرداشي نه ستاسو کوئی افتتمعونا یومنو لکوم ایتازو تمل رئی چو دی با یقینو کی بتاسو با انجی یومنو لکوم تصدیقو <تصفح> کی استاسو یقینو کی یقیناً وای وڈالدو دوینا یسمعونا کلام اللہ چوری دل بای کلام د الله الله کلام بے ووری دا سم یو حریفوناو بیا با غلط مانا کول داوی تحریف بے کل څر د قران تفسير قران سره م نه کئي حديث سره نه کئي قول اصحابي سره م نه کئي قول تابعين سره م نه کئي او مخ کې رسل سیاق سیا سباب مناسبت سره م نه کئي نو بیا ذات تحریف د الله دی کتاب دی تحریف کئي او چا چې د قران په خپل راي وي نزان نه جانم کې ځای جوړ کړو سمو هرې په نومې باندې ما خپلو نموجوده یهودی که سلو خباستو ده یو yeah. خباست محرف بیا دو تعریف که داغا من ما عقلو پس داغینا چه وارد داغنا عقلو سمیرو پس داغینا چه وارد داغنا و هم یعلمون یا مطلبیده وهم يعلمون دی پویږي چې څنګه عذاب دی په تاریخ د الله کتاب کې څنګه د الله عذاب دی پویږي بدبخ کو کوي دایو خباشت دریم خباشت منافقین یې وایزالک الذین آمنو کله چې ملاوی مومنان سره وای مونږ ایمان لرو او کله چې لار جی دی باز دوائی دوی اتو حدی سوناوم آیت آسو خبری کوئی دوی سارا فادشی سارا فتح اللہ علیکم چی بیان کرد اللہ پتا سبانی صفتون دا پیغمبار فتح اللہ علیکم محنہ بیان کرد اللہ پتا سبانجی صفتون دا پیغمبار لیما بینا لکم فی منعت من محمد صلی الله علیه دا. دا. و سلم الله در ته تورات کې د نبی له سلام کوم صفاتونه بیان کړی دي او تاسو بالکل وی دا رشتے پیغمبر دې تورات کې د انا حدا د انا حدا تفسیر به ځایونه کوي یا عرفكم فتوراتی مناتی محمد چې خدای دې تاسو الله په تورات کې صفاتونه د پیغمبرو نو مومنان سغور شي نال توای او تورات شریف کوم دغه دا دادا سی بتونی دي پیغمبر دې رشتي ني پیغمبر دې سبا قیامت کې دغه مومنان بوای جی دې مم ته وی تورات کې دادا نخ پیغمبر او دې اخری پیغمبر دې نو مومن ایمان پیراړو ادي بدبختو پختل من ته نو مون ایمان راړو ادي بدبخت ایمان راړو سبا دغه مومنان په حجت دي قالوا تحدثنا وما بيد يا تاسو خبر کوئی دوی سره باغ سره فتح الله عليكم چې بیان کړل دی الله سبحانه دې چې فتونه د پیغمبرو لو حاجو کوم بي عند ربكم د العام د تعلیل نه ل د عاقبت نه لام د سیرورت نتیجه بي داشي معنا نتيجة بيداشي ديب دلل نصفت آزباني فاغي سرا استاذ ورب سخا لام دا حقبت لدول الموت وابنو للخرابي فقلو كمو يصروي لطرابي تياريو كي دمرق وابنو للخرابي كورو نجو كي دپار دخراب بولو نخرابول دپار طور نجو ده يعني جو كي نتيجة بيداشي جه خراب بشي افلا تاقلون نه ایا تاسو کول نه لری او ولعالمون الله فرمای و نبي یی یقین الله په پاشی چې دوی پټی او پاشی چې دوی او باز دې ویریان پاړه دریم خبرت المقلدین یا رائے اليهود او هی چې سویری لن بزکای ها کې ها ملاوی دی ایا دوی ومنو میون او بازی دونی دیان پاڑا نپویگی پو کتاب باندی الا امانی یا مگر تش دروغ تش دروغ وی دروغ بس دروغو قسیز دکری نپویگی پو کتاب الا امانی مگر تش دروغ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنْ سَوْفَافَلَهُ حَتَّى تَبَيِّنَا مَا اِمْنِ لَكَ الْمَانِي دروغ الا مانیا مگر تش دروغ یا مانیا مانا تمنہ نپوی دیپ کتاب مگر تش تمنہ گانی تش عرضو گانی دی بس تش پارزو پوارے یا مانی مانا تلاوت تش تلاوت تش الفاظ دن زکر بس پا مصد زندر پوکڑے تمنہ کتاب اللہ اول رے لیلتن اشر کی جرازی وایلومن لا زنون ندی دوی مگر گومان کون کی پسلاکت دا غسان نارچلیکی کتاب خپل ګتو بیا وای دا طرف د الله دی دې لپاره چې واهنی پدې دنیا لگا او پسلاکت دوی لره دا اشن چلیکی لاسونو دوی هلاک شو کوکا هلاک دی اوسو شیبا هلاک هلاک شو ی تبا شو سنورم خباسه تو مخسسی لیان فسمل جننه بس من جنات ته وزور وای چرن دی چرن اندر از مون مگر یو تورو دیشمیرلیشوی بس دیشمیری یو تورو دی وی تاس غسد الله نے د چره خلاف نه کوي د الله خپل وادينا یا تاسوای په الله باندې اچنه پیګې خبرداشه نه داسلا من کسبه سیاتان چا چوکړه شرک واه تدبی امر شو په شرکو مانه دا چا چوکړه شرکو زکه فولا کا صاحب النار چا جنام کو نو دیره دوزخانو هميشه بي پاري کې و ادمه تزلم مسلک بیا ته جمع تاقب د کبیره مخالف فنات ودا معنا نه دا سییتن لوی گنا غلو گنا شرک دی واحاد دی او چا جو کړه گنا شرک واحاد دی امر شو په شر باندې نه شو په شرک باندې ماته آله یا واحاد دی ختیت راګیر کړه دلا گنا ددا شرکی کو و شرکی مرشو شرکی کو بزی کرو بنیرو تا تو از مردار کرو شرک لطا شرکی مرشو دوی دی دوزخیان دوی بای بایی بای پاکی که همیشه جهنمی روی کو شرک لطا شرکی مرشو دوی دی دوزخی دو همیشه بایی بای پاکی او آگزان جمانی رو ویمان اللہ یا ایوان ناس عبدو ربکوم او عملی اکڑا مطابق تو سناتو دوی دی جنتینو دوی بایی باگی کمیشا دا خطاب ختم شو ویزا خزنا میساق بر اسرائیل نا درم خطاب دا دریم خطاب زی تر وو اتیائم پوری فدی که راتلل کول دوی پو نواهی و بایدی دا اللہ او نه ن ددي اوامر د الله الله و کو ناغ نه کوي الله و موکو کوي کاه چې منغته واده د بې اسرائونه لاته بدونونه ال الله چې بندې نکوله مګ د الله د دا خبرې خو په معه د نه ده خبر د خبر خبرو په معه د نه دا مع نه ده لا تا الا ال الله بندگی نو کولا مگر دا اللہ نا نا لا تعبدون الا اللہ بندگی مکوی مگر دا اللہ لفظ کرنا ہے نا دا لفظ کرنا ہے لا تعبدون نن بیا بنو ذکر نہیں لا تعبدون الا اللہ لفظان خبر معنان نہیں کلا جمع و آغست وعدد نا لا سارا. سارا. سارا. تا بذن خبر الا الله بندگی مکوې مګل دا الله امر رب لار دره ستانو کوي رسداران سره يتي مان سره مساکين سره او هاي خلقو دا حسنان خسته خبره خسته خبره د خبرې نه بل خسته کې شي لا اله او قائم کوي مو زوار کوي بیا وړلې تاسو مګل لیکل څنګه تاسو نه او تاسو یې اراده کوم کې مځلې کې دوډلې باندې کې لري او څاو حاضر جوړ د يهودو عددي دوه لوپاو بنو نذیر او بنو قریزا جدي به جنگ جوړ شو نيو بل یو سره جوړ بل بل سره جوړ جنگونو پرزول بهو نيو بل به کې له نشاله یو بل به واځه نو اللہو فرمایل یو بل وجن ایما آ یو بل شڑی ایما ہاں یو کس ستاو سن گرفتار شی نو چاندو کئی اخبر سنی را اخلاس نو پڑی دو نواحیو بنی عمل نو وجل بے هم کو نمانلا شڑل بے هم کو ابل کار چندب هم کولا نو اللہو اصمانے اصمانے اصمانے اصمانے اصمانے اصمانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول دے دا ګور یا واجب بنی اسرائیل ته الله نه بنی اسرائیل قدم زاو حضرت عمر فرمایي رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل ختیر شو تیر شو وان تم تا نہ بیا جا یا محمد واد محمد صلی الله علی وسلم دا الله ما اوتا استوائی دا نغور چې بنی اسرائیل ته دا خبر پوخاره جوړا کتا دا یهودو دا پر راگره و دا فلانوی د پر راگره دا موتا دا پر اللہ وی کراچی منگو آغستا وعدد تا سنا لا تصفیقونا دماغ کوم مطو یوی وینی دا اخفل کوم وینی مطو یوی دماغ کوم یعنی وینی دا اخفل کوم امو باسی اخفل ملگری دا اخفل کولونا انفسا کوم زن یعنی رفقای کوم بیاتاو سی او تاسو ایگوان پلیسان دان بیاو بیا تاس دا خلقی چو جل بای اقفل او استل بای او اڈالا دا تاسونا دا اقفل قرولا غلبا کول تاسو باغی باندی بیل اسم والعدوان و گناه و پو زیاده سارا اسم اغا گناه چه دا اغا ذات حرامی لکه دروغ شرک عدوان اغا گناه چه ذات نو حراما تجاوز حراما لکه بدعاتا دعا سيو لیکن اجتجاوز یو کو جنازه پر شروع کړه رضوان وایاتو کومسارا کرا لغتا سقیدانو تفادو منهم مطلب فدیوار کوی دغه پرځای او هو محرمون علیکم او هو او شان د خبر لاره کو د خبر لاره رام په تاسو باندې وسل داړي ايمان لري په بازي کتاب او انکار کوی دا باز نه سم نه یو زنه مالي فست سزا به دا رجا جوړ کړه دا تاسو مگر رسواي په ژوند دنیا کې دنیا کې بللا رسواي کې او پر ذ قیامت کې دی واپس کړي څه حساب تا او نه د الله نه خبره ده شې لې څه تاسو کوی دا غسانو دی وړ کړه ژوند دنیا په اخرات پس ببا نکرشی دو دین عذاب او نبازو دین دادو کرشی دا خطاب ختم شو ولقد آتا موسل کتاب نا دا یو آیتا سلورم خطاب دے انکار دو دی نبوت دا انبیاء سابقینو انبیاء بین منل ولقد آتا موسل کتاب یقیناً مونگوار کرو موسیٰ علیہ السلام دی کتاب وقف اینا من بعدی بر او مونگوار پسی کرو پس داغناب پی غمبرانو لارا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلمی روانہ کریوان وات اینا عصب نماریم او مونگوار کرو عصا علیہ السلام زید ماریم تا واضح دلائل واضح دلائل حجج میوار کرو او معجزات بھی ور کرو دیر از دیر قرآن عیسیٰ علی اسلام تو گئی من ماریام عیسیٰ من ماریام رد پا عیسیانو ابن اللہ ویکم زندر آگئی تا مریم زیو وَایَدْنَا بِرُحِ الْقُدَوْسَ امونگ امداد که ڈاغ قامر پاک سارا عمر پاک جبرائیل عمر پاک مسئلہ توحید اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَابُدُوهُ ھا ذا سراۃ المستقیم ا فکلما جاءکم رسولون ا هر کله چې راغله تاسو پیغمبرو پاتہ کمو لا تعوان فزقوم چې نه وخت تاسو نفسونو نو تاسو لې وکړه ا تاسو زړه نه کذبتم و فریقن تضلون دا فریقن د پر کذبتم و فریقن کذ جب تم د پاره فریقن بیا تقتلون د پاره فریقن تقتلون د پاره فریقن عذب ده اصل کلاجه ده کذ جب تم فریقا کذ جب تم فریقا تقتلون فریقا تقتلون فریقا لفظ کی تکرار نشته او پمانه کی تکرار ده دروجن کو بتاسو یو ودل پیغمبرانو دروجن کو بتاسو یو ودل پیغمبرانو وجلbetazu ye wadalal peghambaranu وجلbetazu ye wadalal peghambaranu waqalu qulubana gulfu wa yi zurun zumanga gulfanu zumang zurun gulfanu gulfu waqalu qulubana gulfanu zumanga zurun di mughatta'atun zumanga zurun di ولو بنا ولو کو زمونہ زونادی په پړ جوړو کې وستا په خبره نه پېږو خامیم سجده کوي خامیم سجده پنځه شته مزه بهاره خامیم سجده الته د دې ماري تایید راځي پنځم آیات خامیم سجده الته واي پنځم آیات خامیم سجده وقالو قلوبنا فی اکن تین وائدو زمان زرون پا پردو که دی اسطح خبر نپوی گو غلفون قلوبنا مغطا تو نو په زرون پا پردو که دی زرعا بندن پوی گو <تصفيق> وقالو قلوبنا غلفون وائدو زرون زمان پا پردو که دی یستا بو خبرنه بو یېګه مو یا قلو بن ول کوونه سورته مومن لګوری 313 مسه پاړه درې آتایمه سورته مومن درې آتایمه التا سورته مومنا درې آتایمه